Пісня ще ходила. Мені купила мама труси Монтана. Так, здається, чи щось подібне. Не тільки свиня страждав адідасами, їх усі кругом малювали. Навіть віршик ходив, у кого адідас, тому баба дасть, чи щось таке. За ці адідаси з Монтанами фізрук тихому нічого чомусь не сказав. Зате, не знаю яким хріном, про знаменіті свинячі труси дізнався чекіст і виписав тоді усім по самі зелені помідори. Відірвався як робінзон на п'ятниці після 20 років прожитих на своєму безлюдному острові з козою. Раз на місяць у нас проводилися політінформації. Так класний керівник на одній почав грузити. Ось дехто пише, що на щоденниках і одязі слова типу «Адідаси», «Всякі» та інше глупство. Ось ви пишете, а програму «Сьогодні в мірі» не дивитеся. Хто дивився хоча б останній випуск, бачите, які ви грамотні. А там, між іншими, про цей «Адідас» говорилося – ви думаєте, це фірма? Красиве слово. Все таке різне. Щоб ви знали, фірма «Адідас» випускає нижню білизну. Фабрики розкидані по всіх капіталістичних країнах, на яких працюють негри. Розписуючи цим значком свої речі, ви підтримуєте американський расизм. «Хатинку дядька Тома читав хтось? О, тут кілька рук є. Значить ті, хто читав, поясніть тихому та іншим, що таке расизм, і після цього мені цікаво, чи далі хто малюватиме різні адідаси». Свиня намагався випрати свої спортивні труси як слід, у нього нічого не вийшло, паста тільки розвезлася. Мамка йому нові купила. У роздягальню, відчинивши двері з ноги, влетів, а рутюнов, махаючи над головою мішечком із скедами. Такі мішечки батьки пошили всім спеціально для спортивного взуття. Вони не продавалися. Кожен підписав свій мішечок, а Литовченку під його прізвищем хтось дописав слово «хуй». Заєць кілька разів намагався витерти його, а потім махнув рукою. Все одно, хто накарлякав його один раз, зробить це знову. «Для чого тобі старатися?» «Рівняйсь! Смірна!» закричав Рутюнов – Пожбурив мішечком просто над головою свині, налетів на нього, штовхнув у куток і почав боксувати, промовляючи. Наліво, направо, кругом, паця, кругом. Щось подібне відбувалося з кимось із нас у роздягальні, не сказати, щоб часто, та з якоюсь закономірною періодичністю. До цього краще було ставитися як до гри. І це, зрештою, справді було грою, правила в якій для мешканців зоопарку давно встановлені. Різобик знову в бабських трусах. Вигук Рудика від Воліка Рутюнова від розминки. Його дієва натура переключилася на козоріза. Той постійно дратував Вову і, чесно сказати, мене так само, своїми трусами, білими, вузенькими, справді схожими на дівчачі. І це тоді, коли решта чоловічої частини класу носила справжні сімейні мужичі трусняки, такі, як у справжніх дядьків. Козоріз намагався пояснити, він теж носить чоловічі труси, тільки... Їх йому привезли з Прибалтики і називаються вони бікіні. Тепер у них мужики масово ходять і нічого. Тоді ніякі доводи не приймалися. Рудек обзивав козорі за бабою і мало не в наказовому порядку вимагав, аби той хоча б на фізкультуру приходив у людських трусняках. І з часом це так само перетворилося на певний ритуал – за колір і фасон трусів ані Рудик, ані Арутюнов не збиралися нікого присувати, просто знаходився зайвий привід якось розважитися чи розрядити обстановку. А зараз Рудик особливо потребував цього. Поруч із ним неквапом перевдягався вітя стародоб.